22. fejezet. Bázis, Philadelphia. Szeptember 17-e vasárnap, 1 óra 50 perc. Cormorant Valley után Frankiék hazamentek. Niki követte őket. A mercedes bevitték a garázsba, és ott is hagyták. Niki visszatért a lakóbuszba, betette a Yamaha-t és csatlakozott Dorinhez a figyelésben. Csikkó nem jelentkezett, és Frankiék közül senki sem beszélt vele telefonon. Szonya hívta Dorint. Mi a helyzet a 11-es házzal? kérdezte. Csendes, felelte Dorin. Teljesen sötét, innen nézve sehol sem még a villany. Kellene egy megfigyelőpont a ház háta mögé. A térkép szerint a James Park a Hilly grove tól alig 110 méterre van a 11-es mögött. A parkban áll néhány fa, és a térképem szerint nincs semmi útközben, ami kitakarná a tizenegyes hátát. Niki helyezzen el egy kamerát teleobjektívvel. Utána felváltva aludhattok. Előre láthatólag reggel nyolcig. Oké, okay, Niki felteszi a kamerát. Ha van valami, jelentkezünk. Rendben, kilépek. Szunja a najman központi vételettség főmonitora elég a székével. Lekérte a képernyőre az összes mobiltelefont. Egyiken sem beszélgetett senki. Lekérte a bemért és a telepített kocsikat. Beszélgetés egyikben sem folyt, és mind ott állt, ahol ebben az időpontban állnia kellett. Múr nem volt otthon. A Frederikson pszichiátriai intézet kapuja zárva volt. Wathouse nem tartózkodott az irodájában. Szonya Wathouse dolgozó szobájába kapcsolt, de Wathouse nem volt ott. Átkapcsolt a hálószobába. Az ágyban feküdt, aludni látszott. Szonya egy pillantást vetett a HeliGrow-i panoráma objektíves kamera közvetítette képre, majd átfutotta a bázis biztonsági rendszerének monitorait és egyéb kijelzőit. A bázis rendben volt. Niki kormorántva elé puska mikrofonos felvétele már be volt állítva. Szonya hátradőlt az íróasztal mögött álló karszékben, és behunyt szemmel újra végighallgatta a felvételt. Tudta, mit jelent. Nem öntötték el az érzelmek, ragaszkodott saját tudatosság kultuszának szabályaihoz, és nem felejtette el a tényeket. Magában sóra vette a lehetőségeket. Három dolog teljesen biztos. Krisztint nem tudják megtalálni, ez az egyik. Hartmanék őrültek, ez a másik. Folbergnél valami nagyon fontos dolog történt, ami ezt az eszelős beszélgetést inspirálta, és ez a harmadik. Ahogyan fogalmaztak, abból úgy tűnt, nincs közelebbi kapcsolatuk walthouse ami nem zárja ki, hogy Walthouse bizonyos összegekért elmebeteggé nyilvánítja azokat a lányokat, akik felmerik jelenteni Hartmanékat. Nem különösebben ebben aggódom kori miatt, bár még nem látom teljesen tisztán az ő szerepét. Annyira legalábbis nem aggódom miatta, hogy kockára tegyem az akció sikerét. Ha meg akarják ölni, az nem érdekel. Mostantól felgyorsulnak az események. Sok kérdésre megérkezik a válasz. Vajon milyen természetű Hartmanik kapcsolata Walthouse-zal? Nagyon közeli nem lehet, mert nem tudják, hogy Krisztin eltűnt. Walthouse nem mondta el nekik. Nem fordult hozzájuk segítségért, nem vádolta meg őket, hogy esetleg közük lenne hozzá. Ha van is valamiféle kapcsolat közöttük, az szimplán csak üzleti. Talán Valthouse azért nem jelentette a rendőrségen Krisztin eltűnését, mert félt, hogy nem kap több pénzt Hartmanéktól. De bárhogy is legyen, hamarosan fényderül kapcsolatuk természetére. Vajon Hartmanék hogyan fognak majd hozzá Kristin meggyilkolásához? Elmondják valthouse Nyíltan vagy titokban próbálnak behatolni az intézetbe? Esetleg megkérdezik majd Csikkot, hogy milyen is az tölni. Ki kíséri figyelemmel Hartmanekat és Follberget? És miért? Az FBI. És éppen arra várnak, hogy lépjenek, és akkor abban a pillanatban lecsapnak rájuk. Ha az FBI-a színen lenne, az OSO tudna róla. És már mi is. Minden megfigyelés célja az információszerzés, ez lehet egy akció előkészítő fázisa, szokások tanulmányozása, háttéranyag összegyűjtése, vagy lehet maga az akció, amennyiben az akciónak az a célja, hogy egy bizonyos információt megszerezzen, illetve hogy valakiről, valamiről összeállítson egy információcsomagot valaki számára. Talán valaki tudja, hogy Hartman és társai rendszeresen bűncselekményeket követnek el, hogy olyan életvitelt folytatnak, amire a legenyhébb jelző a szalon képtelen, és most anyagot gyűjt, hogy egy idő elteltével megzsarolja őket. Vagy a családjukat. És Folberg, Ő hogy kerül a képbe? Elköveti ő is ugyanazokat a bűncselekményeket? Hmm, ezt nehezen tudom elképzelni, bár ez még nem zárja ki. Vagy egészen másról van szó? Egy akció előkészítő fázisának vagyunk tanúi, és az akció célja emberrablás. De akkor hogy kerül a képbe, Folberg? Talán vele kapcsolatban nem is a pénz a lényeg, hanem a bosszú. Ez esetben egy régi Watson-diákot kell keresni, aki ismerte Folberget, és aki elég magasra jutott élete során, hogy mindezt megtehesse. Kérdés... A mi céljaink szempontjából mennyire fontos tudnunk, hogy ki áll a háttérben. Szonyának eszébe jutott valami. Épp hívni akarta a lakóbuszt a hilligrow amikor bejelentkezett Niki. Küldöm a képet. Oké. Okay. Szonyá átállította az új kamera fogadására a központi vételi egységet. Én készen vagyok, mondta. A kamera vételi kódja 44-56-9-43-56. – Bekapcsolom. A Naiman fő monitorán éles kép jelent meg. – Megvan, mondta Szonya. Állította fókuszon, ráközelített a 11-es házra, így is hagyta. – Oké, minden rendben, menj vissza a buszba, néhány perc múlva jelentkezem. Szonya öt perccel később hívta Dorint a buszba. – A biztonság kedvéért nem Nikit, hát ha még úton van. – Niki már van? kérdezte. – Igen, nemrég érkezett meg, – válaszolta Dorin. – Beszélsz vele? – Hangosíts ki. Dorin az IV ezres es telefont fülhallgató üzemmódból kihangosítás üzemmódba állította. – Niki, fogd az elektronikus felderítőt és látogasd meg Fred G. Freelit. Ott lakik a közelben, alig egy kilométerrel lejjebb a Delaware folyó partján. – Az övé az a Land Rover, amit Folbergnél láttál. Valamit találki, ki, ha lehetséges, hogy meg tud nézni, hogy a kocsi telepítve van-e. címe a Street 9. A térkép szerint kevesebb, mint 250 méterre Freely mellett találod Richard Hampton házát, akinek egy fekete Mercedes-e van. Ugyanaz a típus, ami Hartmannnak. A címe Stark Street 111. A harmadik fickó a csirók is Jay Armstrong. Elég messze van. Ő a Shikil folyó partján lakik. A címe Blue Street 138. Úgy gondolod, hogy ők is be vannak telepítve? kérdezte Niki. Nem lepne meg, mondta szonja. És a többiek, akik utasok voltak? Elképzelhető, hogy ők is, de őket még nem tudom azonosítani. Menj és jelentkezz, ha valamelyik megvan. Vidd magaddal a filmtekercset, amit Folkbergnél lőttél el, és mielőtt visszamész Dorinhoz, hozd el nekem. – Oké, okay, hívlak rövidesen. Szúnya visszatette a telefont az íróasztalra. Tovább gondolkodott. Van 18 ember. Kenneth Falberg a Watson igazgatója, Frank Hartman, James Tilden, Victor Jackson, Mark Robson és Terence Madison, akik a Watson Egyetem legkiválóbb diákjai. Továbbá Richard Hampton, Jay Armstrong, Fred G. Freely, és még kilenc másik, akiknek valamilyen közük van egymáshoz, és akiket feltehetőleg állandó megfigyelés alatt tartanak, és akik feltehetőleg kivétel nélkül rendkívül gazdagok. Feltehetőleg ők a leggazdagabb családok gyerekei, akik a Watson Egyetemre járnak. Folbernek pedig minden jel szerint igen jelentős vagyona van. Mindannyian elkövetnének bizonyos bűncselekményeket? Vagy nem is ez a lényeg? Nem is zsarolásról van szó, hanem, hanem emberrablásról? De akkor mire föl ez a hatalmas apparátus? 18 ember betelepítve, kocsi, telefon, ház, törzshely, ruha, számítógépek, és ki tudja, hány ember követi őket éjjel, nappal és mióta. Minek ekkora felszerelés? Minek ennyi energiát befektetni néhány szimpla emberrablásba, amikor egyiküket sem őrzi senki? Szonya tollat is füzetet vett magához, hogy felírja tételesen, mekkora apparátust vethettek be, hány embert, és hogy ez az egész nagyjából mennyibe kerülhet naponta. De éppen csak egy vonalat húzott az első betűhöz, amikor elképesztő gondolata támadt. Ez emberrablás. díjat követelnek el nem rabolt emberekért. Hát persze, ez az egész csak erőfitoktatás. A megzsarolt családnak átadják egy hét vagy egy hónap percre pontos dokumentációját fényképekkel, filmekkel, hangfelvételekkel, hogy lássák, mindent tudnak a fiaikról, a kezükben vannak, elrabolhatnák őket bármikor. És, hogy ne tegyék meg, díjat kérnek el nem rabolt emberekért. BÁZIS Philadelphia, szeptember 17-e vasárnap, 6 óra 0-0 perc. Niki 4 óra után 36 perccel telefonált harmadszorra, hogy ellenőrizte a Folbergnél megfigyelt kocsit, és az be van telepítve. Nem mérte be az adókat, ez nem volt feladata. Szonya szóval feleslegesnek tartotta. Ez ugyan még csak szúrópróbaszerű vizsgálat volt, de valószínűsítette, hogy mind a 17 vendég autója be van telepítve, és ha az autója igen, akkor nem csak az. Niki ötre a bázisra ment, vitte magával a Holbergnél készített felvételeket. Kevesebb mint 10 percig maradt, már ment is vissza Dorinhoz a Healy Grove ra Szonya digitalizálta a képeket, és a számítógépre vitte őket, majd lehívta a Watson Egyetem összes diákjának számítógépre vitt fényképes önéletrajzát. Az összes fallbacknél megjelent vendég Watsonos volt. Szonya felvette az asztalról a jakma telefont, és felhívta Kicsit. Kicsi a hetedik búgásra vette föl. – Ki az? – nyöszörögte álmos hangon. – Ne haragudj, Kicsi, Szonya vagyok, és nagyon fontos lenne – – mondta Szonya, bocsál kérő hangon. – Kicsi félig még aludt, eltelt pár másodperc, mire megszólalt. Szonya már azt hitte visszaaludt. – Na jó, mondta félálomban. mi csináljak? – Most kellene az az anyag, amiről beszéltük, névsor az összes vacsonos diákról, gazdasági beszedve. De húsz évre visszamenőleg, és érdekelne az is, hogy mi lett velük, ki él, ki halt meg, vagy tűnt el, és ha meghalt, hogyan halt meg? – Ezek elég egyszerű feladatok, szonja. Te is meg tudnád csinálni őket? – mondta kicsi. – Na igen, talán. Rámenne az egész napom. És ha útközben bejön valami, és elakadok, a fene tudja, mikor kecmergek ki onnan, és nekem ez most nagyon sürgős. Kicsi hatalmasat ásított, majdnem tíz másodpercig tartott. Utána mélyet sóhajtott. Jézus, nem tudom nyitva tartani a szememet. Várj egy picit. Oké, várok. Kicsi, nagyon sajnálom, hogy felvertelek, de muszáj volt. Jól van, semmi gond. Kicsi újabb hatalmasat ásított. Szonya elhatározta, hogy felébreszti. Kicsi? Mi van? Nyöszörögte kicsi szuszogva, mint aki még alszik. Most mi van rajtad? Jó tíz másodperces csend volt a válasz, aztán kuncogást hallott a vonal túlsó végéről. Szonya elmosődött. Kicsi elkezdett magához térni. – Te kis leszbi! – jelentette ki Kicsi, aztán nevetett. Szonya is nevetett. Kicsi nem tudta róla, hogy leszbikus, és nem is állt szándékába elárulni neki, mivel az már túlságosan személyes információ lett volna. – A kérdésre felej, Léci, ne tereld el róla a szót! kérte szonya. Na jó, szóval van rajtam egy fehér bugyika, meg egy... – Bugyika? – Aha. Szonja nagyon aranyosnak találta ezt a bugyikát. – Csipkés? Átlátszó? faggatódzott tovább. – Csipkésnek nem csipkés, teljesen normális, kényelmes, semmi extra, nem csipkés és nem átlátszó. Szexi, de csak azért, mert rajtam van. Ó, kicsi, látom, nem szenvedsz önbizalom hiányban. Miért tenném? De megyek tovább. A bugyikán kívül van még rajtam egy alvópóló is. Alvópóló? Az meg milyen? Hát, ilyen bazinagy, bő, kényelmes. Van rajta egy kép, amin egy... ez egy festett kép, úgy képzeld el. Szóval a képen egy mackó fekszik a földön, iszonyúan fel van puffadva az egész teste, de főleg a feje. Alig lehet felismerni a szemét, az orrát meg a száját. Szóval képzelheted, hogy néz ki. A mackó körül néhány afrikai gyilkos méhköröz, és van egy felirat is. Mici mackó mostantól nem szereti a mézet. Szonya jó felnevetett. El tudta képzelni, hogy nézhet ki az a kép. Honnan szedette ezeket a pólókat? Hm, szerénységem az alkotó, mondta kicsi. – És egy barátom csinálja őket itt házon belül. Ügyes, fent vagy már? Tudod, nem időrendszerint élek, hanem energiarendszerint, mondta kicsi álmos hangon. Addig vagyok fent, amíg vágyni tudok valamire, bármire az alváson kívül. Ez néha 24-36 óráig is eltart, vagy még tovább. Utána alszom addig, amíg magamtól fel nem ébredek. Néha alszom egy egész napot, így léptem át a 24 órás napokon. Már nagyon untam őket, szóval képzelheted, mennyire álmos vagyok, de most már legalább látok, bár nem tisztán. Na, az is valami. Figyelj csak, mennyi idő, amíg... Hé, szonya, most kivételesen nem a gépteremben aludtam, hanem a szobámban egy ágyon, tehát át kell slatyognom a gépterembe. – Oké, okay, bocsánat, slatyogjál csak. Hallani lehetett, hogy kicsi elindul. Kinyit egy ajtót, és kimegy egy folyosóra. – Slatyogok, hallod? – kérdezte, aztán a telefont leeresztette, hogy közelebb legyen a papucsos lábaihoz. Szónja nevetett. Most már tényleg nagyon kíváncsi volt rá, hogy kicsi milyen ember valójában, hogy néz ki, milyenek a gesztusai, hogyan él, hogyan mosolyog, de tudta, minden valószínűség szerint sohasem fognak találkozni sajnálta. – No, áslattyogtál már? kérdezte szonja. – Ezt a türelmetlen csajt? Mi vagyok így? Engyjel futó, gyalog, kakuk? Majd mindjárt odaérek. Kicsi átment két ajtó, aztán hallani lehetett egy billentyűzett pittyegését, ahogy beütötte az azonosítóját, majd egy hatalmas, súlyos ajtó elmozdult, hogy beléphessen. – Na, megjöttem, bemegyek az irodámba. Az itt van a legelején, Megint pittyegést lehetett hallani. – Na, bent vagyok, becsukom az ajtót, leülök a kedvenc fotelomba. Kicsi felemelte a hangját. – Anya, kezdjük! Rengeteg pittyegés volt a válasz, ahogy minden rendszer életre kelt. – Anya? – kérdezte Szonya meglepetten. – Aha, tudod, mint a Nostromo. A nyolcadik utas a halálban. – Persze, így hívták a számítógépet. – Oké, okay, kicsi, kezdhetjük? – Aha, belőle indulhatunk. Szóval arra vagy kíváncsi, hogy rekordsebességgel mikorra tudok neked mindent megszerezni? – A hang olyan volt, mint egy halk, de nagyon gyors dobpergés. Kicsi írni kezdett. – Van nekem egy vatszonos névjegyzékem minden jelenlegi hallgatóról. Megszerezni visszamenőleg mondjuk 1975-ig. Minden attól függ, hogy hol tárolják a régi anyagokat. Jelet küldök a vaconra. Ez megvan. Beírom a kódot. Oké. Na nézzük. Névjegyzékek. Tanárok is kellenek? Jó, legyen. Akkor ezt lemásolom magamnak. Megvan. Névjegyzék. Oké. A legrégebbi... 1995. Lássuk csak, hol van a többi. Aha, igen. Oké. Okay. A többi az EXWB 347-en van. Az mi? Ez egy polgári forgalomban kapható 8 mm-es szalagos háttértároló. Fél tud képes tárolni. A rendszer meghibásodási kategóriája ötvenegyezer óra. Ez azt jelenti, hogy átlagosan ennyi időnként hibásodik meg, ami durván hat évet jelent. Nem egy csúcs, de polgári szinten jó. Na, lássuk, van-e közvetlen hozzáférés valahol. Nos? Nem, nincsen. El van szeparálva. Hát ez elég kínos, mondta szonja. Á, nem olyan nagy ügy. Nemrég olvastam valamelyik egyetemi anyagban, hogy vannak vatszonos klubok szerte az országban, meg hozzá lehet jutni évkönyvekhez, ami azt jelenti, hogy valahol számítógépen is tárolják őket. Szonya, én most azt fogom csinálni, hogy nekiállok, és először is azoknak nézek utána, akiknek már megvan a neve, a többit pedig majd előkerítem. Milyen időt tudsz mondani? Ö, most van... Jézusom, most van fél hét... Ajaj, összeszedem a diák névsort, 75-ig visszamenően, ez mondjuk fél óra. Ráteszem az egyik gépemre a névsort, ez kb. 4 másodperc, összerakom egy gazdasági kicsoda adatbázissal, ami azonosítja a neveket, ez kb. fél perc, aztán ABC sorrendbe rakom őket, ami egy újabb másodperc, és évfolyam szerint is rendszerezem, ami 8 másodperc. Ezután jönnek a különféle nyilvántartások, hogy meg tudjam kivel mi történt. Na, az elég lassú. Kérek erre mondjuk három órát. Szóval ez az egész. Kitolt határidővel öt óra. Így jó? Igen. Klassz vagy, kicsi. Hm, nem én mondtam. Ha készen vagyok, az első részével átküldöm. Rendben. Köszönöm. Bázis Philadelphia, szeptember 17-e, vasárnap, 8 óra 0 perc. Kicsinek nem volt szüksége 5 órára. Az első listát már hét előtt átküldte Szonyának a Ravaszkonny számítógépre, a másodikat fél nyolc után néhány perccel. Az elmúlt 25 év vatszonos hallgatói közül csupán egy ember volt, akit elraboltak. 1987-ben történt. Két hétig tartották fogva, végül meggyilkolták. Az ügy elég egyértelmű volt, semmilyen nyom nem merült fel, ami arra utalt volna, hogy az ügynek bármi közelett volna ahhoz, hogy az illető valamikor, 1979-ben végzett, a Watson Egyetemen tanult. Viszont volt valami a listán, ami annál érdekesebb. Az elmúlt kilenc évben a Watson Egyetemen tanuló diákok közül a leggazdagabbak ellen legalább egyszer feljelentést tettek, melyet később visszavontak. Kicsi jó mélyen szétnézett a filadelfiai rendőri nyilvántartásokban, és ráakadt néhány furcsaságra. Volt jó néhány bejelentés, amelyekből rendre nem lett semmi. Egy-egy kivétellel, amelyek tovább mentek ugyan, de vádemelés egyikben sem lett. Túl sok óta nemi erőszak, és túl sokszor szerepelt ugyanaz a név, mint szakértő. Dr. Jim Walthouse, pszichiáter. Walthouse a nemi erőszak esetek 90%-ában feltűnt. Az nem derült ki, hogy megkeresték, vagy önként ajánlkozott -e, de túl gyakran tűnt fel a jelentéseken, és a beadványokon a neve, semhogy a véletlen és komolyan vehető magyarázat legyen. Tehát valaki kiválasztja a Watson leggazdagabb diákjait, és rájuk száll. Óriási apparátust vett be, és dokumentálja minden mozdulatokat. Egyikük másikuk is si elveszti a fejét, és elkövet valamit, amiért akár börtönbe is kerülhetne. És ezt is dokumentálják. És akkor elkezdődik a zsarolás. Ha nem fizetnek ennyit és ennyit, mindez a nyilvánosságra kerül, minek következtében a gyermekük börtönben végzi, az ő hírnevük meg megy. És amikor fizettek, Hirtelen belépett a képbe Waldhaus, és mindent elsimított. Vagy ez csak hab volt a tortán? Dokumentálták a gazdag kölykök életét, mutatván, hogy akkor rabolják el, vagy nyírják ki őket, amikor úri kedvük az diktálja, és a bűncselekmények leleplezésével való fenyegetőzés csak megspékelte a dolgot. Vagy nem is voltak minden esetben bűncselekmények? Vagy néhányat csak megrendeztek? Hirtelen ott termett egy lány, aki némi juttatásért cserébe, ha kellett, eskü alatt vallotta, hogy XY-t megerőszakolta. Ha így van, akkor Váthausz bizony alaposan benne van. Szonya felvette a jachtma telefont az íróasztalról, és hívta az HAC főhadiszállását. Frederickson Pszichiátriai Intézet Philadelphia. Szeptember 17-e, vasárnap, 14 óra 0 perc. Az angol rover nem nemrégiben a BMW konszert vásárolta meg, ami nem csekély félelmet ébresztett a rover híveinek szívében szerte az egész világon. Attól féltették a rovert, hogy túlságosan németessé válik, mint ahogyan néhány évvel ezelőtt, amikor a japán Honda vásárolta meg a gyárat, némiképp japánosra sikerettek a roverek, ami csúfos bukást eredményezett a piacon. A rover az rover. Igazi angol kocsi, melynek rendelkeznie kell mindennel, amivel egy ízig-vérig angol autónak. Jobboldali méltóság teljes megjelenéssel, csendes, erős motorral, Lágy rugózással, az utastérből kizárt motor és szélzaljjal, valódi bőrrel az üléseken, valódi fával a műszerfalon. A BMW éra alatt született első modell, a Rover 75, melyet 1999 tavaszán kezdtek árusítani, azonnal eloszlatta a kétségeket. A kocsi olyan angolos lett, amennyire az egyáltalán lehetséges volt. A BMW képes volt visszatérni a gyökerekhez, feléleszteni a rover stílusjegyeit, melyeknek annak idején népszerűségét köszönhette. Erről a tényről a Frederikson intézet kapujában álló egyenruhás férfi is meggyőződhetett, amint egy csillogó-villogó rover 75 gurult a kapu elé, olyan halkan, mint egy kísértet. A férfi automatikusan a kocsi bal oldalához ment, arra számítva, hogy ott ül a sofőr. A sötét füstüveg ablakon nem látott át, így kicsi meglepte, amikor a baloldali ablak hangtalanul besiklott az ajtóba, és a rámosolygó férfi előtt nem volt kormány. Kicsit lejjebb hajolt, hogy belessen az utas térbe. Három elegáns ázsiai férfi ült a kocsiban, mindannyian őt nézték és mosolyogtak. És a kormány a másik oldalon volt. Persze, angol kocsi, eszmélt rá. – Jó napot kívánok mi járatban, uraim! – kérdezte. – Jó napot magának is! – biccentett a baloldali első ülésen ülő férfi. – Látogatóba jöttünk. – Értem! – bólintott a kapuőr. A széles úton hajtsanak egészen a főépületig, ott leparkolhatnak. – Köszönjük szépen! – mondta a férfi. Mindhárman mosolyogtak. Az ablak hangtalanul felhúzódott. Az őr kiegyenesedett, az őrbódé felé fordult és intett a társának, hogy emelje fel a sorompót. A rover elindult, és csendesen, mint egy kísértet begördült az intézet területére. A parkoló közepetáján találtak egy üres helyet. A három férfi kiszállt a kocsiból, és elindultak a főépület kapuja felé. Egyikük, aki úgy húsz kilónyi súlyfelesleg volt, és egy csokor szépen becsomagolt fehér rózsát fogott a kezébe. Besétáltak a főépület előterébe. A portáról eléjük sietett egy biztonsági ember. – Üdvözlöm Önöket, uraim! – mondta. – Miben lehetek a segítségükre? – Jó napot kívánok, uram! – köszöntek egyszerre. Mindhárman az őrt nézték és mosolyogtak. – Dr. Waldhaushoz jöttünk, tisztelt uram! – mondta a köpcös férfi. – Az igazgató úr irodája a folyosó végén van jobbra! – mutatta a biztonsági őr. – Köszönjük szépen, uram! – mondták egyszerre, majd hátat fordítottak neki és elindultak Waldhaus irodája felé. A köpzös férfit Francis Wuchion-nak hívták. Hongkongban született 45 évvel ezelőtt, de már 40 éve az Egyesült Államokban élt. A neki baloldalra eső férfi a Nelson Pauce nevet kapta szüleitől 1957-ben, amikor New York kínai negyedében meglátta a napvilágot. Igen képű ember révén a nők előszeretettel keresték a tekintetét az utcán, az üzletekben és az előkelő éttermekben egyaránt. A Francis jobbkeze felüli férfi irataiban a Gordon Hisang név szerepelt. 39 éves volt, megnyerő külsejű, szemmel láthatóan nagy önfegyelemmel bíró úriember. Francis, Nelson és Gordon olyan elegánsak voltak, hogy egy lordnak sem lehetett volna semmi kifogása a megjelenésüket illetően. Francis bekopogott Mrs. Conrid irodájának ajtaján. Nem léptek be azonnal, megvárták, amíg a titkárnő kiszól. – Tessék! – Francis kinyitotta az ajtót. Elsőnek ő lépett Mrs. Conrid irodájába. Nelson másodiknak, Gordon utolsónak jött be, és becsukta maga mögött az ajtót. – Jó napot kívánok, asszonyom, dr. walthouse keressük – mondta Francis. Ki – Kik -ki -ki maguk? – nézett rájuk Mrs. Conrid rosszalló tekintettel. Gordon, Nelson és Francis egymás mellett álltak a titkárnő íróasztala előtt, és mosolyogtak. Doktor Waldhauz egykori kollégái. Tudja, már elég rég nem találkoztunk. – felelte Francis, majd összehúzott szemekkel, elgondolkodva nézett a titkárnőre. Aztán, mint aki hirtelen rájött valamire, elkerekedett a szeme. – Akkor, ha nem tévedek, ön a híres Mrs. Conrid? Oh, – Ó, Mrs. Conrid! – szólalt meg Nelson lelkesen. – Ha már annyit hallottunk magáról, – tette hozzá Gordon. Francis a rózsacsokrot oda a titkárnőnek. Mrs. Conrad, ezt önnek hoztuk. Mrs. Conrad idejét sem tudta, mikor kapott utoljára virágot, ilyen csinos férfiaktól pedig soha. Felállt, alig akarta elhinni. – Oh, oh, oh, Lelkendezett Mrs. Conrad, ahogyan átvette a rózsákat. – Jimmy már annyi szépet mondott magáról, mondta Francis. Oh, – Ó, tényleg? csodálkozott Mrs. Conrad az még soha sem dicsérte meg. Bizony, mondta, hogy maga a legjobb munkaerő az intézetben, meg hogy a korához képest milyen csinos. Ó... Szabad, hajolt közele Francis. Mrs. Corrid nem is tudta elképzelni, mit akar ez a férfi. Francis megpuszítta. Ó, ó, ó... Mrs. Corrid teljesen oda volt. Nelson és Gordon is puszít adott Mrs. Corridnek, aki annyira boldog volt, mint meg soha életében. Szonja a bázison a központvételi egység fő előtt ült és mindent látott. Majd megszakadta nevetéstől. – Beszólna Timminek Mrs. Conrid kérdezte Francis. Oh, – Ó, hát Doktor Wathaus nincs az irodájában – mondta Mrs. Conrid sajnálkozva. – Merre találjuk? – Ilyenkor megy vizitre azokhoz a betegekhez, akiknek nem szabad látogatót fogadniuk. – A hetes osztályon? – kérdezte Francis. Krisztin is ott feküdt. – Igen, éppen ott van. – Meglátogatjuk. Mindig is szerettük nézni őt, ahogyan a betegekkel bánik. – Hát, igen, dr. Walthouse csodálatos ember és kitűnő pszichiáter. Egyike korunk legnagyobb pszichiáterének, ömlegett a titkárnő. – Mrs. Conrad, rövidesen viszont látjuk, mondta Francis. – Megnézzük a jó öreg Walthouse-dokit, aztán visszajövünk ezúttal vele. – Majd készítek önöknek finom kávét! – mondta Mrs. Conrad szolgálatkészen. – Ön nagyon kedves asszony, Mrs. Conrad! Francis Nelson és Gordon kimentek az irodából, és a személyzeti lifttel felmentek a harmadikra, majd átsétáltak a legsúlyosabban tartott betegek osztályára, a hetes osztályra, amely zárt osztály volt. Az ajtó előtt biztonsági őr ült egy fotelban, és újságot olvasott. Felnézett a közeledőkre. Azonnal felállt. – Üdvözlöm, uram, dr. Walthouse-hoz jöttünk – mondta Francis. Megálltak az őr előtt, és mosolyogva nézték. – Jó napot kívánok, uraim. Mrs. Corin már tájékoztatott. Parancsoljanak. Az őr megnyomta az elektronikus zárgombját, és egy kicsit belökte az ajtót. – Köszönjük, uram – mondták egyszerre Francisék. – Ó, igazán nincs mit – mondta az őr. Becsukta az ajtót mögöttük, és visszaült a helyére. Tovább olvasta az újságot. Walthouse és négy megtermett ápoló, köztük az a kettő is, aki akkor kísérte, amikor Dorinnal találkoztak a Viktori kávéházban, éppen jöttek ki a tizenkettes korteremből, amikor befordult a sarkon Francis, Gordon és Nelson. Az egyik ápoló észrevette a közeledőket. Dr. Walthouse, szólt oda a főnökének. Mindannyian arra felé fordultak. Teljesen szokatlan dolog volt, hogy valaki, akit nem ismernek, ezeken a folyosókon járkált. A négy megtermett ápoló szinte sorfalat alkotott Walthouse előtt, és résnyire húzott szemekkel fenyegetően méregették a közeledőket. – Igen? – kérdezte Walthouse. Egyiküket sem ismerte fel. Francis Nelson és Gordon fél méterre álltak meg az ápolók előtt. Francis feltette egy kérdést, amit sem Walthouse, sem az ápolók nem értettek. – Ki engedte meg? – Francis hangja lágy volt és mosolygott, semmi agresszív nem volt a fellépésében, egyszerűen csak feltette a kérdést. Watthouse nem értette. – Ki engedte meg? – kérdezte Francis újból. Watthouse összeráncolta a homlokát, semmit sem értett. – Miről van szó? Mi van? Felváltva, hol Francis nézte, hol a balra mellett álló Nelson, hol a jobbra álló Gordon-t. Ki engedte meg? – tette fel a kérdés Francis harmadszor. Az ápolók is kezdtek zavarba jönni. Egyikük váthausra sándított. sandított. Mi? Mi van? Szólalt meg váthaus. Ki engedte meg? Kérdezte Francis. De... De... De mi? Mi van? Kik maguk? Ki engedte meg? Szólalt meg ezúttal Nelson. Most már mind váthaus, mint pedig az ápolók össze voltak zavarodva. Hogy... Hogy mi? Ki engedte meg? Most meg Gordon kérdezte. Lathaus ide-oda kapkodta a fejét. Mi van? Mi a fe van? Kezdett ideges lenni. Ki engedte meg? Kérdezte Francis, Gordon és Nelson egyszerre. Mit? Nyögje már ki valamelyikük, hogy miről van szó. Ki engedte meg? Kérdezték Francisék ismét egyszerre. Váthoz próbálta magában sorra venni a lehetőségeket. Őrültek? Ez valami vicc? A kollégái viccelik meg? Pedig nincs is születésnapja. Vagy őket küldte Karin Thompson? Ez utóbbi volt a legfélelmetesebb eshetőség, de a három férfi túlságosan jól öltözött volt ahhoz, hogy bármelyik is megfeleljen a Mike-ról szóló személy leírásnak. Ráadásul senki sem említette, hogy Mike ázsiai lenne. Walthouse tett egy kis lépést hátrafelé, és az akúja zsebébe nyúlt, melyben ott lapult a 38-as Smith Wesson revolver. Felpillantott a biztonsági kamerára. Remélte, hogy néhány őr mindjárt itt lesz. – Ki engedte meg? – kérdezték Franciszek ismét egyszerre. – Ez már túl sokul. – Kik maguk? – kérdezte Walthouse idegesen, szinte kiabálva. Az egyik ápoló, aki Nelson előtt állt, és aki a Victory kávéházban Dorint próbálta kellemetlen helyzetbe hozni, előretette tette az egyik lábát, mintha csak arra készülne, hogy ráveti magát Nelsonra, vagy megpróbálja megütni. Ekkor Nelson felé fordult. Összetette a kezét, mintha imádkozna, és így szólt. Bízom benne, hogy ön vajon a józan gondolkodású ember, hogy nem próbál megtámadni? Az ápoló nem mozdult. Nem szokott hozzá, hogy nem félnek tőle. Franciszék jóval alacsonyabbak és könnyebbek is voltak náluk, ám félni mégsem féltek. – Kik magok, Ki küldte magukat? – kérdezte Walthouse egyre idegesebben. Már majdnem előkapta a revolvert, hogy rájuk szegezze. – Az nem számít – mondta Nelson. – Csak a kérdés számít. – Ki engedte meg? – kérdezték egyszerre. – De mit? – kiáltotta Walthouse. Szédült az idegességtől. Ki az Isten küldte magukat? Francis eddig valthouse nézte. Most a vele pontosan szemben álló ápoló szemébe nézett, és mosolyogva nézte a szigorú tekintetű fickót. Az ápoló mindennel megpróbálkozott, hogy állni tudja Francis könnyed tekintetét, de nem sikerült neki. Hogy mutassa, milyen kemény fickó, megpróbálta megütni Franciszt. Nem jött össze. Francis könnyedén elhúzta a fejét, aztán visszaütött. Minden nagyon gyorsan játszódott le. Wathaus egyszer csak arra eszmült, hogy az egyik kedvenc ápolója egy Zack nevű, közel két méter magas, 170 kilós óriás, aki egykor hátvéd volt az egyik amerikai futballcsapatban, és a profiligában játszott, elterül mellette a földön, és nem mozdul. Ekkor Gordon és Nelson is munkához láttak. Gordon sípcsonttal combon rúgta a vele szemben álló ápolót. A nagy darab férfi felszisszent, és összecsuklott. Ezután egy fejrugás következett, amitől elvesztette az eszméletét. Francis elment a földön heverő férfi mellett, és az 50 ra fogyatkozott sorfal mögé került, hogy elvegye Wathausztor el revolvert. Nelson egyetlen rugással leterítette a két megmaradt ápolóból az egyiket. A férfi látta, ahogyan a láb megindul a feje felé, de reagálni már nem tudott rá. Azt hitte, állva tud maradni. Csak zúgni fog egy kicsit a feje, aztán majd ő jön, és jól megborítja a kis kínait. De a rúgás sokkal erősebb volt, mint azt el tudta képzelni. Letaglózta, összerogyott tőle, és elveszítette az eszméletét. A negyedik ápoló épp csak egy fél másodperccel később követte társát az eszméletlenség sötétségébe. Gordon hasbarokta, aztán a földön összekuporodó férfi fejébe rúgott a Francis már kitépte Walthouse kezéből azt Smith vessont, és a falhoz vágta a pszichiátert, aki a becsapódástól összeesett. Nelson termett ott, megragadta walthouse a hajánál, és felrántotta. Walthouse sikoltott. Nelson háttal a falnak nyomta, és befogta a száját. Gordon is odament. Úgy álltak, hogy Walthouse semmiképp se lássa, hogy Francis kibillenti a revolver dobtárát, és a golyókat a zakója zsebébe rázza, majd a tárat halkan visszacsukja. Francis kezd húzott. Oda ment az egyik ápolóhoz. Gordon és Nelson úgy tartotta a valthous hogy tisztán lássa a jelenetet. Francis a zsebéből hangtompítót vett elő, és feltekert a revolver csövére. Szétfeszítette az ápoló ujjait, és beletette a revolvert a kezébe. Az ujjait meg ráhajtogatta, a mutató bedugta a sátorvas alá, mintha azzal húzta volna meg a ravaszt. Francis letérdelt a kőre, az eszméletlen férfi mellé, és becélozta walthous a saját revolverével. Walthous pánikba esett, dobálta magát, ahogy csak tudta, de tehetetlen volt. Hiába volt nagy darab, izmaiban nem volt sok erő, képtelen volt kiszabadulni. Biztos volt benne, hogy most meghal. Üvölteni szeretett volna félelmében, de Nelson befogta a száját. Biztos volt benne, hogy ez az egész Krisztin miatt történik. Elátkozta a napot, amikor Múr felhívta, hogy ugorjon be a kapitánságra, van egy új eset. Annyira félt, hogy észre sem vette, hogy bevizel, és hogy a széklete elállíthatatlanul ömlik ki a végbeléből. És ekkor Francis meghúzta a ravaszt. Váltahoz felnyögött, összerándultak az izmai, mintha igazi lövést kapott volna. Egyáltalán nem értett a fegyverekhez, még normális esetben sem lett volna képes megkülönböztetni egy hangtompítós revolver hangját egy üres revolver kattanásától. Nelson és Gordon elengedték. Összerudjott. A hasát markolázta és görcsösen zokogott. Meg volt róla győződve, hogy a köpcös kínai hasba lőtte, még érezte is a kint. Francis lecsavarta a hangtompítót a revolverről és felállt. Francis, Nelson és Gordon egymás mellett álltak, és mosolyogva nézték Valthous-t. Nos, tud már a pánul? – kérdezte Francis. Valthous rettegő szemekkel nézett fel rá, még mindig nem jutott el a tudatáig, hogy nem sebesült meg. – Tudja a kérdezte Francis ismét. – Tudja a pánul? – kérdezte Nelson. – Tudja a pánul? – kérdezte Gordon. – Tudja a pánul? – kérdezték egyszerre. Wathausz teljesen össze volt zavarodva. Egyszer csak megjelent három mosolygós fickó, az iránt érdeklődtek, hogy kiengedte meg, majd összeverték az ápolókat, aztán lelőtték, és végül megkérdezték, tud japánul. Teljességgel hihetetlen szituáció, mint egy álom. – Azt írta a könyvében, hogy a fájdalom tanít – mondta Francis. – Ha jól sejtem, ez most fájt. – Nos, tud japánul? Francis odasétált Valthauszhoz, és legugolt elé. Konnichiwa, maszka? kérdezte. Tudja, pánul? A fájdalom tanít? Ez most fáj? Konnichiwa, vakarismaszka? Francis egy írtózatos nagy pofont adott amitől a fél arca égővörösre váltott. Konnichiwa, vakarimaszka? Újabb hatalmas pofon következett. Ezúttal a másik oldalra. Warthausz remegő a sírt. Konnichiwa, maszka? Válaszoljon különben, folytatjuk. Konnichiwa, wakarimaszka? Tudja pánul? Konnichiwa, wakarimaszka? Warthausz vizelt, székelt és zokogott. Francis pedig kinevette. Egy kis tudomány, mondta Francis és felállt. Ha a fájdalom tanítana most tudná a választ. Francis Nelson és Gordon megfordultak és elmentek. Wathouse pedig ott ült a falnak dőlve, saját székletétől büdösen, vizeletétől átázott nadrággal, pofonoktól zúgó fejjel, könyvtől égő szemmel, és várta a halált.